Tak můžeme jít na otázky. Hm? Kdo začne, když nejsou otázky, tak budeme meditovat a pak také dáme jáslům. Když jsou otázky, tak pověcnila. Hm? Všechno jasné? No, já jsem se chtěla zeptat na. To počítání, kde je tam místo vlastně pro ušímavost, když počítám třeba nádech jedna, líde dva a pak třeba je to, a chci si to označit. Takže to no to je ten problém, to je označení, co si potřebuješ označit, když máš koncentraci. Ještě Proč si nevíc... chceš něco označit? To samo vidíš, nemusíš to označit, kdo ti říká, že se má něco označit. A když si neoznaču, tak se dostávám do toho mechanického počítání, jakoby takový... Ale to vidíš bez označení, co znamená označování, že si říkáš... Jakoby takové označení, jako... Řekneš si vnitřně to slovo. Co se děje? Řekne si, si vnitřně to slovo. No, tak to je jenom jako v tomto. když praktikuješ koncentraci, tak to je jenom zábranou v koncentraci. Protože ty musíš mít vytarku na jeden objekt. Jinak se do šamaty nikdy nedostaneš. Dí to je vysvětlení úplně jasně ve Vysudimaga. Vitarka je srovnána s rádža válabí. Co znamená rája válabí? To je ráda král. Válabí znamená intimní přítel. Hm? Intimní přítel král. Hm? Šamata, Diana je jako král. Aby se do toho dostala, musíš mít intimního přítele toho krále. A to je právě ta Vitarka. Jestli jde někam jinam, tak se ke králi nikdy nedostaneš. Tak jak, jak si sedneš na ten objekt? Takže i když je nádech chladný a výjdech třeba vlahý, tak jako to tam nemá co dělat. Prostě je to jak to, že to nemá co dělat? Kdo ti říká, že to tam nemá co dělat? Ale to se s tím nemusíš vůbec zabývat. To automaticky vidíš. Nepotřebuješ si to nějak označovat, jakmile si to označíš, tak seš vedle, jak ta jedna. No, jsem roztěkaná. No, tak ty chceš být roztěkaná, tak si označím. By... To je v pořádku. když se ti jedná roztěkanost, tak buď roztěkaná. Je, takže jakoby vědět o tom, ale potřeba to celou mě tání. No samozřejmě, když chceš praktikovat šamatu, no, tak to je nepřítel šamaty. Mm -hmm. Jestli chceš praktikovat vypasano, tak to možná k něčemu je, ale to je jenom absolutně povrchní vypasano, která nemůže jít do prohloubení. A bez prohloubení ta vypasano to není to, co písmo učí. Mm -hmm. To je jako metoda, která pro ty, kterou nemají koncentrace, aby dostali se do nějakého, nějaký, nějaký povrchní koncentrace, to možná může být učinné, ale to není ani zmíněné v písmu nikde, taková meditace si označovat nic. To je vás na Jenom si chcem, aby to bylo jasno, ale když člověk počítá ty dechy, když je to doporučení, mělo na způsoby, tam, ale když člověk dělá nějakou mentální poznámku, aby věděl, že to je první, desátý nebo dvacátý dech. To vlastně je vlastně jako poznávání. No, ale to zůstává, že si ten, ta vytárka, ale zůstává u dechu. Ta nejde k něčemu jinému. Ty musíš zůstat u dechu. U toho obrazu dechu. Ty neanalyzuješ, šamata není analytická meditace, to si musíš rozlišit. Proto yoga vysvětluje jasně, nemůže existovat mysl bez obrazu. Jestliže praktikuješ šamatu, tak zůstáváš u stejného obrazu, který jsi viděl v předešlé misi. Jestliže ho opustíš, tak pak se nedostaneš do šamata. Jestliže praktikuješ vypasanou, tak na základě utišení pak vědomně měníš ty obrazy. Jinak se do jednobodovosti myslí nezostaneš, když začínáš měnit obrazy. Proto potřebuješ toho případu krále, aby se dostal do společnosti krále. A to je to, je to ta koncentrace. Bez koncentrace Všechno je jiný. Hm? No, ty děkuji, jenom jsem ale ještě to, že počítání pro člověka není nic jako abstraktního. Já nevím, jak to je ostatní, ale když já třeba řeknu jedna, nebo tři, nebo pět, tak mi se dokonce vybaví ta číslice ve škole. No tak to je špatný. Takže když takhle by počítala člověk, že třeba cítí návěk a řekne jedna, <laughs> To máš jako lešení. Potřebuješ lešení, aby si postavil barák. Když máš barák, musíš odstavit to lešení. A to lešení je na to, aby si pracoval na tom baráku. Že? No a právě proto, když to počítání má smysl, jestliže vnímáš dech. Jestliže nevnímáš dech, tak. <laughs> To počítat, až budeš bílej. Že bych můžete povědět že cítíte dech, ale zároveň si to označíte jako dech číslo jedna, když to řeknu takto polopaticí, že v tom to počítání jak se dá počítat dech? No samozřejmě, ale to počítání je k tomu, aby si zůstal u dechu. To není, aby si zůstal u počítání. Jestliže může, máš schopnost zůstat u dechu, tak máš Vdělou pozornost a pak už počítat nepotřebuješ. To to text jasně vysvětluje. Hm? Pante, už dotaz? Já jsem teď mě na to upozornil. Hm? Já jsem říkal chtíč a tady přítel mě upozornil, že chtíč znamená pouze sexuální chtíč. Takže jedna ne o chtíč, ale o chtivost v češtině. Hm? To znamená jakýkoliv lepení na obě, nejenom sexuální chtíč. Prej, chtíč, to si člověk vysvětlí, je pouze jako sexuální chtíč. Sexuální chtíč je jenom část, že je to žízeň. Na po, po čem, po po objektu, který by člověk bych si chtěl užívat. Hm? Sexuální objekt je jenom jedna, jeden z těch objektů. Tak chtič tady přítel mě opravil, znamená pouze sexuální... Se... Žilo se, žil se to. ...sexuální žízeň. Těch, to není to žízeň ne? po dobrý jídle <laughs> a tak dále, po, po dobrých zvucích hm? Po, hm? a tak dále. Hm? Také chtivost hm? ne Dobrý, tady Kavel má nějaký dotaz? Ne? Já vám dotaz smůžu. Když jste mluvil o tom obrazu bante, tak řekněte o té nimitě teda víc, jak co to vlastně je. Ať... No nimita, aby, vznikl, aby vznikla mysl, potřebuje nějaký obraz. Hm? To, eh, chopení se obrazu, tomu se říká vnímání. Na základě vnímání vzniká počítek. Počítek znamená přijetí objektu. A my přijímáme objekt jako obraz, mentální obraz. Pokud tam ten mentální obraz není, no tak my ten objekt nepřijímáme. Hm? To je jasně vysvětleno v severním buddhismu, v jižním buddhismu, ale jiným způsobem. Hm? První hm? vidíme, pak se reflektuje ten objekt v senzitivitě oka, pak ho přijme mysl, mysl pak ho proskoumá, rozhodne se o něm, no a tak vzniká proces myšlení. Jestliže to mentální objekt nepotřebuje projít tou senzitivitou oka, nebo ucha, nebo těla, no a přímo ten objekt vzniká ve vědomí samotný. Jestliže to není, Vnitřní objekt, mentální objekt, tak musí pojít těmi smysly. Aby ho mysl přijmul, pak ho může, může proskoumat a rozhodnout se o něm. Čili stejný princip, který vysvětluje yogačáva, musí tam být nějaký obraz. Jestli tam není obraz, tak nebude počítek. Jestli není počítek, No tak co, co bude v si rozlišovat? Hm? To je proces. To znamená, nemítá. to je to, co když se mě zeptáte, jak vnímáš dech, nebo jak se ho uvědomuješ, tak to je popis toho, jak já ho vnímám, to, co prožívám. No samozřejmě. Dobře. Ty tělem, ty vnímáš, eh, ty vnímáš eh, teplo, chlad. Hm? Tvrdost, měkost, ale tohle všecko je vnímání tělem. O tom si udělá mysl, pak obraz, jo? no a ty pak vnímáš na základě toho obrazu. Hm? Jestliže vnímáš, jestliže mysl se jenom obrací na tom, jestli je to chlad, nebo no tak furt běhá z objektu na objektu. Jak taková mysl se může usadit? Nemůže se usadit. Mysl se jedině může usadit na mentální objektu. Hm? Jestliže, jestliže vizuální objekt je pevný, je to díky tomu, že mysl je pevná. Jestliže mysl není pevná, tak je to, co opičí mysl. Opice okamžitě, jak vidí jakýkoliv objekt, má buď chtivost, anebo nelibost. Hm? No a opičí mysl, jak se utěší. Myslí se může utišit jedinou. No my jsme napůl opice, napůl bozy. No a to je paradox člověka. Když máme familiaritu s meditací, jsme více bozy. Když máme familiaritu s opičí myslí, no tak jsme opice. Na no. no, co se dá dělat? <těk> No, tak to je. pan Teta když teda, jsme to ještě upřesnili. Takže ten nádech a výdech, vlastně, počítky, který vnímám. Ty, základ, ten nádech a výdech, který vnímáš při šamatě, to je koncept dechu. Ano. To není. To neznamená, že ten koncept dechu je odlišný od eh, ty, té tvrdosti, měkosti, teploty, hmm. ale eh, je založený na, na těchto informacích. No? Ale pokud tam není ten jasný koncept toho dechu, no tak ty se nemůžeš koncentrovat. Hmm? Nemělo to, že ta měmitá ten obraz vlastně toho dechu je tak neměnej. No v, v diáně už se samozřejmě nemění. Proto v diáne se může splynout s tím obrazem. Pokud nemáš diánu, no tak s tím obrazem nesplyneš. Tím pádem e, fot běhají nějaké myšlenky a libosti a nelibosti a chtíče. A diana je stav upekša, co znamená stav upekša, co existují v buddhismu dva druhy upekša. Upekša znamená neutrální pocit, to není myšleno, to znamená pocit, který není ani příjemný, ani nepříjemný a je samskára upekša, hm? sankára upekha. Sankára upekha je, že je příjemný počitek, já na něm neulbívám, je nepříjemný počitek, já ho neodsuzuju, já ho nechci... Eh, silou se ho zbavit. Já jsem schopen ho přijímat. No a tím pádem mysl je v rovnováze. Jestliže mysl není v rovnováze, nemůžeme mluvit o nějaké šamatě nebo o něčem, co by k šamatě vedlo. Čili šamata je založená na této rovnováze, kdy mysl neulpívá na příjemném a nebrání se vůči nepříjemné. A proto pak můžeme sedět dlouhou dobu, protože jsme schopní tolerovat bolest. Protože ten pocit splynutí s objektem je vždycky příjemný pocit. V příjemném pocitu nepříjemný pocit je v pozadí. Když je nepříjemný pocit v pozadí, no tak my ho můžeme tolerovat. Ale když pořád dopředu, no tak se zmocní myslí. No pak my nemůžeme sedět ani chvilku v klidu. A šamata je vždycky příjemný pocit. První krok v šamatě, jak Vysudimaga vysvětluje, je, že nacházíme uspokojení v tom, co děláme. Teď dýcháme, nacházíme v tom uspokojení. Jestliže v tom najdeme uspokojení, můžeme mít radost v každém nádechu a výdechu. Jestliže se o ty radosti odpojíme, tak mysl může získat tu sankára o pekša. Neulpívá a neodmítá násilně nepříjemné a bez tohoto stavu by se nikdy do diány nedostaneme to není možné a tento stav bude jedině možný jestliže zůstaneme u stejného máme schopnost zůstat u stejného obrazu objektu pak smyslové vnímání jde do pozadí a mentální vědomí jde do popředí. a tím se mysl v adidárně je krásný případ vysvětlení máme buben, hm? na povrchu bubnu je pět černých kamenů. Hm? Když jeden kamen vyskočí, co se stane? Všechny ostatní budou skákat. Hm? Když jeden mysl je aktivizován, všechny mysly též jsou aktivizovány. A to je ta opičí mysl. My posloucháme něco a zároveň chceme něco uchopit očima, zároveň chceme něco uchopit tělem, zároveň chceme něco uchopit tam. No a co je opičí mysl? Kde je impact na smysly největší, zatím jde. Jestli je to zvuk, tak jde za zvukem, ten se mi líbí, ten se mi nelíbí. Jestli zvuk zapadne, tak jde na pocit na těle, to je příjemný pocit, nepříjemný pocit, lepí se na příjemný pocit, nenávidí nepříjemný pocit, když ten pocit ztratí sílu, no tak si vzpomene na nějakou chuť, no zase přemýšlejí dlouhou dobu o té chuti. No a když ten impact chuti zanikne v mysli, no tak zase se objeví eh, nějaký eh, jiný objekt, nějaká vzpomínka na to, co jsme si užívali a co jsme si neužívali. No a to je opičí mysl. Pokud se ten obraz neustálí, tak se ten počitek těš neustálí. Když se počitek neustálí, no, tak to je obyčejný hm? A počitek se může ustálit jedině tehdy, jestliže eh, máme příjemný počítek. Protože to je eh, instinkt bytosti, že hledají příjemné a straní se nepříjemného. Jestliže já mám příjemný pocit, Můžu tolerovat nepříjemný pocit? Jestliže nemám příjemný pocit, já nebudu tolerovat nepříjemný pocit. Hned ve mně vyjde nelibost. Hm? To je psychologie. To je třeba pochopit. Všechny bytosti touží po příjemném. Jenomže nechápu, co skutečně příjemné je, proto žijí v temnotě. To je yoga. Příjemnost je v čistotě. Ale hm? to musíme poznat postupně, to hned nepoznáme. Právě proto je tak důležité mít radost z toho, co děláme, teď dýcháme, najít v tom uspokojení. Pak, když se odpojíme od toho uspokojení, mysl se, se může usadit. Pokud se neodpojíme od té radosti, se, od toho štěstí, tak mysl se, se neusadí. Furt něco hledá. To je jasně vysvětlení v písmu ve Vysvodlí malí. Yoga, Čára, bůh, To je psychologie všech bytostí, nejenom lidí. Ale na rozdíl od eh, a zvířat lidi mají hlubší schopnost ne zvírat mají tež schopnost introspekce, ale ne tak hlubokou. Schopnost introspekce je schopnost obrátit vědomí dovnitř. No, I pokud tuto schopnost nevyužijeme, no tak žádné utišení. A jak obrátíme mysl v Tím, že budeme mít jasný mentální obraz. Pokud nemáme jasný mentální obraz On myslel, furt bude neprekonat tu opětší tendenci, to není možné. My můžeme dělat jenom co je možné, nikdo nemůže dělat nemožné. Jasný? Důtaz k praxi. Když mě po dlouhé meditaci, když už konečně mysl ulpí, pozoruje v klidu, je dech. A teďka začne evidovat mezi dechy. Do té míry, že nádech a výdech se stávají obrovsky rušivé, tak jako mysl, chňapne po tom mezi dechů protože tam je nádherný klenit. to to kolem Tak to je přechod. A chtělo by to prodloužit. To je přechod. Ještě si postupem času si můžeš zvyknout. A ta, ta tendence bude pryč, ale to nemůže jít ze dne na den. Já si vždycky uvědomím to prodloužení, jako bych si skoro po hlavě jako. <laughs> Tam něco dává trošičku úhý. Tak právě proto tady máš v tom textu první vysvětlení agregátu, vysvětlení závislého vznikání. Všechno má své příčiny, všechno má své důvody. Ty důvody, hlavní důvod toho je, že nejseš schopen zůstat v té situaci tak, jak je, a něco jinýho než ta situace. Meditace nadech je pouhé pozorování. No a tím pozorováním, vědomým pozorováním, ty děláš ten objekt jasný. Ne právě vůdí. Jestliže se to děje vůlí, no tak to není ta správná metoda. To není anupasana. Anupasana je Objektivní pozorování a pochopení těch příčin a důvodů hm, toho, proč se ty věci tak dějí. <kly> Pak je to paňa. Moudrost. Hm? No a tady Tomáš, to v angličtině není jasné, páli Pajána, ty, ty znáš vědomně dlouhý dech a znáš vědomně krátký dech Znáš vědomně, že dýcháš celým tělem. Vědomně to je moudrost. A v moudrosti není libost a nelibost. Moudrost je moudrost, protože se snaží být objektivní. Ne na základě našich libostí a nelibostí. A v tom je pak ta samskára upeká, protože chápe, že všechny, všechny samskáry. není nic jiného, než že se tak vyjeví ve karma, že se akumulují, tak se stane zvykem. A my, naše vědomí, pracuje podle zvyku. No a když si toho není vědomo, no tak je to automatický myšlení. A yoga čára je boj proti automatickým myšlením. Hm? To je pak eh, jednání jogina. On se příčí automatickým myšlení. Pak zvládne yoga. Kdo to stále Pracuje se také, já jsem když, jsem, když jsem studoval v Sánsky, tak jsem recitoval, ale jsem třeba recitoval hodinu, tak jsem zjistil, že vlastně, jakoby na tomto soustřední jako celkem dobře naroste. Výborný. Tak jestli vlastně v těch tradicích, jako třeba městských, jestli třeba nejsou zakomponované nějaké recitace, které potom navazují už i na hánapána? Jsou. A... V Bormě existuje šest mnichů, který se naučili celou celý písmo. <laughs> to je šest měníchů v historii, historii Burmy, v nedávné historii, to znamená možná posledních sto let, od království mandala a během britského mandátu v moderní době Šest mnichů, kteří se naučili celý písmu. Do máš, každý rok máš státní zkoušky na Majimanikáju, na Nikáju. Musíš to odříkat celý. Proto ty sutry, proč se nazývají sutry? Protože, protože je to na to, aby si to pamatoval. Proto se to opakuje stále jako noviny za doby socialismu, takže si to <laughs> Furt se to vomílá, vomílá, vomílá, aby si, si to toho pamatoval. No, Ta to větská tradice věc je taky vlastně, jako ty byly vlastně texty, které se učili lidi jako no, na přirozeně asi pochopili. Můj ten, učitel v sanskritu, ten si pamatoval celý až tady. Hm? Je. Takhle tlustá knížka od začátku do konce, od konce do začátku. Sedl si pod stromem, a a dostal se do samády a mohl si to. E, e, e, a když byla nějaká forma, e, e, tak hned mohl recitovat sutru, která to vyřešila. No a tak se dříve, dneska těch lidí je čím dál tím méně. Už v Indii skoro nenajdeš takovýhle učitele. A ten učitel ovšem ten prostě ignoruje všechny ty moderní, ani žádný diplom nemá, nic. No a naučil se to všechno od mistra, s kterým seděl a který mu sloužil, a ten ho to naučil. A nemá ani, ani BA, ani MA, ani doktorát. Všichni k němu dělou, když otázku. <laughs> Takové lidi ještě v Indii jsou, lečím dá ti To je bohužel tradice, která nejde moc dohromány z moderní dobou. No ale teďko v Indii se začínají trochu snažit, aby lidi ocenili tuto tradici. Předtím celý vzdělání bylo podle Anglie. Aby se dostal do státních služeb, musel si přesně dělat zkoušky, jako v Anglii. Skoro. No, tak, tak prakticky, tady, když třeba bychom chtěli zakomponovat uh, nějakou. Jako průpravu k koncentračním cvičením, jako za těch recitací, tak právě ta recitace... něco doporučení, jako nějaký text, třeba byste doporučil s... Tak začít s tím nejjednoduším, jako sutru srdce, recitujeme, dár. To je krátky, jo. No. No? Aspoň... Tak můžeš... Ale pár... to by bylo mechanistický zase. Ne? Ono to musí být tak, jako, aby... To je, když tak to bylo mechanistický, tak zase mám to Tak já jsem ti dal ten... Šrávaka brumy, hm? tak najde si no, nějaký pasáží. Já se učím so, texty, lékařský, takže já mám dobrost. Myslel jsem jako problem. Já se snažím občas pamatovat nějaký pasáže který se mně líbí, třeba mm -hmm. Suttany Páta, nebo eh, Madhyanta Vipanka, Nagarjuna, verše. Mm -hmm. Co je výborný, to je Madhyamika mulakarika Vodná garžuna. No to je síla. Plně doporučuji. Tak to ta asi ještě napíšou. Děkuji. Ano, panám, ani lodám. A šášuvat Aneka Artam, Anana Artam, Anágamam, Anirgamam, yat, Dešaja, Asa, Pratitia, Samutpánam, Tam Vande, Vandátaram, Varam. Co to znamená? No ještě, Já. <laughs> to je začátek. Klaním se tomu, který vysvětlil, Závislé vznikání jako to, co nevystává, neodchází. Není ani šášovata, ani eternalistický, ani nihilistický. Ani nepřichází, ani neodchází, ani jedno, ani mnohé. Tomu se klaním. Tomu, který je ten nejlepší ze všech učitelů vám To je nedoaristický přístup k meditaci. Vedanta, tady kolega studie Vedantu, má hodně společného s tím. Hned zůstat u toho, co je nemyslitelné. A v tom nemyslitelní se nachází ta čistota. Všechno na Nagarjuna, Madhyamika, karika V překladu to se těžko vystihne a ten originální úpravná síla. To je logika nemyšlení. Logika nemyšlení je ta perfektní logika. <tějí> Jestli jsi zvládnu tuto logiku, tak s myšlením nemáš problémy.